Lektion 11. Ja, det gör vi. Hej Lisa. Kommer du ihåg mig? Ja, det är klart Ken. Hur är det? Jag mår bra, tack. Och du? Bara bra, tack. Vart ska du? Jag är på väg till min kusin. Hon heter Annika Lundberg. Känner du henne? Ja, det gör jag. Hon är ju Lee Ways lärare i svenska. Är hon din kusin? Ja, det är hon. Hon är min fastersdotter. Studerar du kinesiska här? Ja, det gör jag. Och du? Studerar du också? Nej, det gör jag inte. Jag arbetar på ett amerikanskt företag. så. Kommer du inte från Sverige? Nej, det gör jag inte. Jag kommer från USA, men min farfars far är från Sverige. Ja, ah, därför heter du Svensson i efternamn. Ett typiskt svenskt efternamn. Ja, ah, ja, ah, det är det. Vad är du på fritiden, Lisa? Inget särskilt. Jag spelar basket och ibland lyssnar jag på musik. Ibland går jag på bio, och ibland går jag ut och dansar. Kul! Jag tycker också om basket, film och musik. Har du tid på lördag? Ja, det har jag. Då går vi på bio tillsammans, okej? Okay? Okej, okay, det gör vi. Vi hörs! Hej då! Hej då! Men Ken har inte Lisas telefonnummer. Vad ska han göra?